Вода. Вода – одна з найпоширеніших речовин у природі і головна складова всіх живих організмів. Без води життя на землі неможливе. Цифри і факти. Людина упродовж життя випиває в середньому понад 60 тисяч літрів води. Людина помре, якщо втратить понад 20% води, яка міститься в її організмі. Близько 10 літрів води витрачається при відвідуваннях туалету. 140 літрів під час купання у ванні і не менше 120 літрів під час прання у пральній машині. Найвологіше місце на землі – Чарапунджі в Індії, де за рік випадає в середньому 10 820 мм опадів. Вода в природі існує в трьох різних формах – твердій у вигляді льоду, рідкий – вода та газоподібній – водяна пара в атмосфері. Вода є розчинником для багатьох речовин. У цьому з нею не може зрівнятися жодна інша рідина. Під дією води на землі формувалися гори, долини, берегові лінії та рівнини. Універсальна речовина Вода займає 70% поверхні землі. Світові запаси води перевищують 1,4 мільйони кубічних кілометрів. Але тільки зовсім мала її частина може бути хоч якоюсь мірою корисна для людей. Майже 97% водного балансу Землі складає морська вода, яка містить близько 35 кг розчинених мінеральних солей на кожні 1000 кг маси. Вона у 8 разів солоніша за воду, придатну для пиття та для поливу сільськогосподарських культур. Тільки близько 3% водних запасів Прісна вода. Причому три чверті її міститься в полярних шапках льоду та гірських льодовиках. Кожна жива істота на Землі залежить від тієї невеликої кількості води це менше 1% від її загальних запасів, що випадає у вигляді дощу і живить річки та озера. Основа для життя. Життя зародилося в морі 3,5 мільйони років тому. Але вода так само необхідна для всіх форм життя. Людський організм приблизно на три чверті складається з води. Людині для підтримання життя щоденно потрібно 2,5 літри води. Але в розвинутих країнах ці витрати складають 250 літрів на душ, туалет і прання. Багато води використовується в сільському господарстві та промисловості. Земний рельєф Вода – найважливіша рельєфоутворююча сила Річки прорізають долини, підточують гірські хребти І виносять в моря та океани гравій, пісок, мул і глину Навіть пустельні рельєфи утворені переважно водяними потоками Які розмивають грунти під час повеней Ілюстрації Кругообіг води в природі Випаровування з поверхні морів та океанів Водяна пара в атмосфері Водяна пара охолоджується і йде дощ Випаровування з поверхні листя рослин Водяна пара конденсується, утворюючи хмари Дощ і сніг Річка впадає в океан Підземні води Вода постійно здійснює кругообіг у природі коли сонце нагріває поверхню землі, вода перетворюється на пару і потрапляє в атмосферу. Коли вода в атмосфері охолоджується, вона конденсується і утворюються хмари. Потім частина цієї води знову випадає на землю у вигляді дощу. Три чверті запасів прісної води на землі існує у вигляді льоду в льодовиках та крижаних полярних шапках. У водному балансі Землі прісна вода складає 3%. 77% її запасів існує у вигляді льоду.